Підвелась, накинула старенького воняного кардигана, відчинила. Бабусю, ти чого це сама відчиняєш? Тобі ж суворо заборонено вставати з діжка. Я й не дзвонив, а стукав, щоб тебе не розбудити. А де ж твій янгол-охоронець? Куди він подався із самого ранку та ще й у суботу? Ось я їй зараз випишу. Я їй? Сама ж казала. Світлику. Хотіла обняти внука, але він відсторонив її. Ні, ні, я холодний, як свиняговик, вир, бачиш, навіть ніс, як червона заморожена морквина, і як дримба загодно. Отак дарю по ньому пальцем, а він бринь, бринь, бринь, кажу ж, морквяна буруля. Ти ще тут, ану хутенько до ліжка. Ось роздягнуся, трохи зігріюся, дістану презенти і тоді обнімемось. Святослав жартує, вдає безтурботного, а в очах такий смуток. І коли він зникне і хто його прожене? Дана жодного разу не бачила тієї, що розбила серце її онукові. Але чому вона так учинила? Чому? Ніколи й не любила, чи це тепер така любов, скороспіле, скоро минув тепер. У їхньому роду і колись любили по-справжньому, і тепер так само. Святослав увесь дідуся, високий, чернявий, худорлявий, але м'язистий і жиловий. А здібності від обох Михайлів Прадіда і батька перейняв. Змалко тягнувся до математики, до техніки, щось постійно майстрував, переробляв, модерував, вигадував. Для неї його захоплення – темний ліс. У випускному класі сконструював супермодель літака, казав, то літальний апарат майбутнього. Переміг у Міжнародній Олімпіаді, виграв грант і поїхав до Оксфорду. Після університету йому, як талановитому молодому ученому, запропонували роботу в престижній штатівській лабораторії. Та іншій би від радості до неба скакав і руками і зубами вчепився б за таку пропозицію. А він приїхав погостювати до Києва і закохався. Так закохався, що втратив голову. Талановиту, розсудливу голову з блискучим аналітичним розумом. Світлу голову, начинену найскладнішими математичними формулами і конструкторськими ідеями – Голову, за яку ладні були змагатись провідні лабораторії світу. Ох, світлико світлику, який же ти! Об'єкт його кохання якраз крутив роман з популярним молодим літератором. Але ж квал від випускника Оксфорду, що обрушився на красоню, змив з її поля зору безталанного поета. Важко сказати, що їй більше лестило – святославове захоплення нею чи захоплення знайомих святославом – але вона таки відповіла коханням на палке кохання з першого погляду, потім виявилась просто подала його світикові, піднесла, як примхлива королева мережину рукавичку своєму відданому, підданому. В Україні у Святослава Вірченка не виявилось жодної перспективи. Кілька молодих науковців, з якими познайомився, дивились на нього, як на несповна розуму. Вони шукали нагоду вирвати світ і знайти хоч якусь роботу для своїх нестандартних міськів, а він мав такий шанс і не скористався ним. Молода дружина також надовго хвалилась неземним коханням чоловіка, який заради неї відмовився від блискучої кар'єри за кордоном. За кілька місяців замінила його попсовим співаком, який якраз піднімався на гребінь популярності, і забрала Святославову квартиру, як компенсацію за невдалий шлюб а вона виявилась ще тією колекціонеркою талантів. Тепер Святослав працює при посольстві США. Виручає його тільки добре знання мови і самої Америки, бо фізико-математичний талант тут, як зайцю, стоп-сигнал. Зараз дуже боляче вдарила по ньому зрада. Мав затяжну депресію, став заглядати до чарки, але душа як була м'якою і доброю, так і залишилася. Бач, захворіла бабуся, а він уже й тут. Негоди не злякався, вихідних не пошкодував. Ні, Дана йому ні за що б не проговорилась про хворобу. Ця віка кожен день з ним ще битала, і про його неслухняну бабусю вона розказувала, мабуть, за І чого то лякатися, самі інших лякати? Гараба Божа, Богдана Ясницька, прожила вже на світі стільки, що можна і на спочинок. А ось нарешті і віка. Розрум'янилась, пропахла снігом. Ви уявляєте, довелося п'ять аптек обійти. У тій є одне та немає другого, в інші є друге, але нема третього. Тепер у нас все, що треба, під руками. Як ви поспали трохи, поки мене не було? Може б, і поспала, якби наявився я. Царевич на залізному вовкові, чи топак то на ранковому потязі. Явився, не забарився, розбудив сплячу красоню, змусив її мою дорогенько з ліжка встати. Двері відчинити, мене не будящого зустрічати. Віка від несподіванки кожушок на підлогу опустила. Стоїть, розгублено дивиться на гостя. Щось мені підказує, що ви той самий. Святослав. Він підхопив кожушка, накинув на вішак, повісив А ви, щось мені також підказує, Віка, бабусин Янгел Охоронець. Але ж коли ми розмовляли вчора, ви не говорили, що приїдете. Ну, якщо ви так категорично проти мого приїзду, то що ж мені залишається? Тільки одягнутися, забрати валізу, яку я ще й не відкривав, а в ній є щось таке, що ви потім пошкодуєте, дуже пошкодуєте і... Куди? Туди. Назар показує рукою в бік вокзалу. А вже ж.